Alla söndagsmorgons radionyheter här i Amerika har börjat med samma meddelande. 36-åriga filmstjärnan Marilyn Monroe har hittats död i sitt hem i Hollywood. I hennes säng fann man en tom liten flaska som innehållit sömnmedel men hon efterlämnade inget brev med några hälsningar. Läkare som tillkallades kunde bara konstatera att livet hade flytt. Morgonens korta nyhetstelegram har tillagt att Marilyn Monroe varit gift tre gånger. Senast med författaren Arthur Miller och att hennes filmer spelat in hundratals miljoner dollar. Helt nyligen avskedades hon från 20th Century Fox mitt under en filminspelning. Med Marilyn Monroes död är något av en era slut i Hollywood. En era som dock långt ifrån i alla sina drag betecknade det största eller bästa den amerikanska filmindustrin har bjudit. Marilyn Monroe var ett namn som hela världen kände till. Hon hade nått de högsta höjderna av den speciella sorts berömmelser som i vår moderna värld är reserverad för filmens stjärnor. Men ändå var det få som verkligen kände henne. Trots allt ljuset och all publicitet höll hon på något sätt undan sig själv. Och hon blev snabbt en sorts symbol där få någonsin bryr sig om människan bakom. Det har skrivits spaltmil av reklamtext kring Marilyn Monroe. Men nyheterna kring hennes stormiga filmkarriär har till övervägande delen handlat om problem. Personliga tragedier, kontraktstrister, sjukdom. Hennes symbolstatus gjorde det på något sätt självklart för världens filmpublik att hon inte kunde vara en bra skådespelerska. Även kritikerna fick dock till sist medja att hennes väldiga fysiska dragningskraft på världens filmpublik också parat med en avsvärd talang. I enlighet med filmvärldens regler kommer nu nya spaltmil att skrivas om den bortgångna Marilyn Monroe. Hollywood kommer att översvämmas av alla de som säger sig ha stått henne nära. Alla de som säger att de verkligen kände henne. Alla de som har den enda riktiga förklaringen till varför hon är död. Miljontidskriften Life har det nummer som just nu ligger på borden i de amerikanska hemmen. En lång intervju med Marilyn Monroe där hon fritt berättar om sig själv. Life-artikeln är illustrerad med en rad bilder av en skrattande, funderande, skämtande men hela tiden till synes lycklig Marilyn Monroe. Hon diskuterar filmberömmelsens avisidor. Hon anklagar Hollywood. Hon säger att hennes många sjukdomar aldrig var spelade. Hon ville aldrig stå framför en kamera om hon inte visste att hon kunde prestera sitt allra bästa. Inte filmen avser att vara en konstform, inte bara en fabriksverksamhet, frågar hon. En skådespelare måste väl vara ett känsligt instrument? En violinist vårdar sitt instrument med ömhet. Vad skulle hända om alla hoppade på hans violin? Marilyn Monroe berättar att hon vill att bli filmstjärna sedan hon var fem år. Att hennes olika fosterföräldrar skickade henne på bio för att bli av med henne. Hon beklagar mycket lite av det som låg bakom. Men det mesta hon säger utstrålar ensamhet, tragik och osäkerhet. Många kommer som sagt att som det heter inom nöjesvärlden berätta allt om Marilyn Monroe. Vad man konstaterar idag är att en människa är död som hela världen tyckte sig känna men som ytterst få visste någonting om.